Три. Зо три роки дотепер. Ну, нічого собі, мовила Елісон. Кохане, послухай, ти не повіриш, ти знав, що повстань було кілька. Холсон підняв очі від теки, розгорнутої на колінах. Купки паперів, безладно розкидані ліжком, нагадували ковдру з клаптиків. Цілі стоси старих документів на сортування і нових скарг на розгляд. Елісон сиділа за маленьким столиком біля спинки ліжка. Вони жили вдвох в одному з тих помешкань бункера, які ділили не менше кімнати тільки двічі за кілька десятиліть. Це давало їм простір для предметів розкоші, в них письмового столу і двоспального, а не двохярусного ліжка. «А звідки б я про це дізнався?» – запитав він. Дружина повернулася і заклала пасмо волосся за вухо. Холстун тиць навтекує у монітори і комп'ютера. «Ти цілий день розкриваєш столітні таємниці, а я маю дізнатися про них раніше за тебе?» Вона показала йому язика. «Це лише такий зворот. Мій спосіб повідомити тобі інформацію. І чому я не бачу зацікавлення? Ти чув, що я сказала?» Холстон знизав плечима. «Я б ніколи не стверджував, що єдине відоме нам повстання було першим. Просто воно відбулося недавно. Єдине, що я засвоював у своїй роботі, в жодному злочині, як і в жодній оскаженілі Юрбі, немає нічого оригінального». Він підняв з підлоги ще одну теку. «Думаєш, це перший крадій води, якого знав бункер? Або що він буде останнім?» Стілець під Елісон зарипів, коли вона повернулася до нього. Екран на столі блимав виривками даних, які вона відновлювала зі старих серверів бункера, тими рештками інформації, яку давно видалили і сотню разів переписали. Холстон досі не розумів, як відбувається процес відновлення і чому жінка, якій вистачило глузду знайти спосіб це з'ясувати, виявилося настільки норозважливою, щоб покохати його. Але обидва факти не викликали сумнівів. «Я збираю по клаптиках серію старих звітів», – сказала Елісон. «Якщо вони правдиві, це означає, що такої події, як наше старе добре повстання, відбувалися регулярно, раз на покоління чи близько того». «Ми багато чого не знаємо про старі часи», – мовив Холстон. Він потер очі і подумав про всю ту роботу з документами, якої досі не міг завершити. Можливо, в них не було системи для очищення сенсорів, як адеш. Я певний, що в ті часи видимість там на горі просто дедалі гіршили, і люд божеволю влаштовував бунт чи щось подібне. А потім нарешті виганяли кількох людей, щоб вони все полагодили. Чи може це був природний контроль над перенаселенням? Ну, знаєш, до лотереї. Елісон похитала головою. Хто знає? Я починаю думати, що... Вона спинилась і глянула на розкидані навколо на папери. Купа зареєстрованих правопорушень неначе змушувала її зважувати кожне слово. «Не збираюся нікого засуджувати, не кажу, що хтось правий, а хтось винний, чи щось таке. Я лише припускаю. Можливо, інформацію з серверів стирали не повстанці під час бунтів. У будь-якому разі не за таких обставин, як нам завжди казали». Це вже зацікавило Холстона. Загадка чистих серверів, спустошеного минулого предків мешканців бункера переслідувала всіх. Про стирання інформації ходили різні легенди. Він закрив теку, над якою працював, і відклав у бік. «Що ж, на твою думку, це спричинило?» – звернувся до дружини. «Гадаєш, це був нещасний випадок? Пожежа чи збій електропостачання?» Він перелічив найпоширеніші припущення. Елісон спохморніла. «Ні», – мовила вона, а далі стишила голос і тривожно озирнулася. «Думаю, що жорсткі диски очистили ми». Тобто наші предки, а не повстанці». Вона озирнулася і нахилилася до екрана, провела пальцем по колонці символів, яких Холстон не міг розгледіти з ліжка. «Двадцять років», – сказала вона. «Вісімнадцять. Двадцять чотири». Її палець з репінням ковзнув екраном донизу. «Двадцять вісім. Шістнадцять. П'ятнадцять». Холстон проклав собі шлях крізь купи паперів на підлозі, складаючи підшивки в стоси. Діставшись до столу, він сів на край ліжка, обійняв Елісон і зазирнув у монітор за її плеча. «Це дати?» – спитав він. Дружина кивнула. «Майже кожні двадцять років піднімалося масштабне повстання. Цей звіт подає їх перелік. Це один із видалених під час останнього повстання. Нашого повстання». Вона сказала «нашого», неначе хтось із них чи їхніх друзів застав його. Втім, Холстон знав, що мала на увазі дружина. Це було повстання, під знаком якого вони виховувалися, яке, здавалося, породило їх. Славетна боротьба, яка нависла над їхнім дитинством, над їхніми батьками, над батьками їхніх батьків. Повстання, про яке перешиптувалося, боязко озираючись. Але чому ти думаєш, що це ми, такі гарні хлопці, очистили сервери? Вона глянула на нього впівоберта і похмуро всміхнулася. А хто каже, що ви гарні хлопці? Холстон заціпенів. Він прибрав руку з плеча Елісон. «Не починай. Не кажи нічого, що могло б...» «Я жартую», – мовила вона, але з такими речами не жартують. Це було майже зрада, майже очищення. «У мене з'явилася така гіпотеза», – швидко сказала вона, наголошуючи на слові «гіпотеза». «Повстання спалахували раз на покоління, так? Тобто впродовж ста років, а може й довше, не на наче годинниковий механізм». Вона кивнула на дати. «Але тоді, під час великого повстання, єдиного про яке ми досі знали – «Хтось очистив сервери. Що, повір мені, не так легко зробити. Це тобі не натиснути за дві кнопки чи розпалити багаття. Там кілька рівнів захисту плюс резервні копії резервних копій. Це вимагало узгоджених зусиль, а не якогось випадкового збою, секундної роботи або простого саботажу». «Це нічого не говорить нам про можливого виконавця», – заперечив Холсон. Його дружина, без сумніву, була чарівницею, коли йшлося про комп'ютери, але розслідування вважалося не її справою, а його. Справді, хоча б про щось свідчить лише те, продовжила вона, що кожне покоління піднімало повстання, але з часу останнього не трапилося жодного. Елісон закусила губу. Холстон випростався, ковзнув поглядом по кімнаті дозволив ідеї Елісон просотитися в його думки. Раптом уявив, як дружина перебирає на себе його детективні функції та віддаляється разом із ними. «І ти хочеш сказати...» – він потер підборіддя, формулюючи речення. «Ти хочеш сказати, що хтось знищив нашу історію, аби втримати нас від її повторення?» «Або ще гірше...» – дружина потягнулася і, обіруч, стиснула його долоню. Її серйозне обличчя стало ще суворішим. «Що як причина усіх повстань була на тих серверах?» Що як там містилася певна частина нашої історії, або якісь дані ззовні? Чи, може, відкриття того, що колись змусило людей переселитися сюди? Що ця інформація чинила тиск, змушувала людей втрачати здоровий глуст, перетворювала їх на нестримних психів, а може, просто навіювала бажання вийти назовні? Холстон похитав головою. «Я не хочу, щоб ти так думала. Застеріг він дружину». «Я не кажу, що так воно і було», – відповіла вона, згадавши про обережність. Проте з тих уривків, що я зібрала, складається така гіпотеза, Холстон недовірливо глянув на екран. Може, тобі ліпше облишити це, попросив він. Навіть не уявляю, як саме ти це робиш, може не варто продовжувати. Коханий, інформація там. Якщо я не зберу її по шматочках зараз, збере хтось інший в майбутньому. Не можна загнати джина назад у пляшку. Що ти маєш на увазі? Я вже опублікувала доповідь про те, як відновлювати видалені і переписані файли. Решта IT-відділу розповсюджує її для тих, хто випадково стер щось потрібне. «Все одно я думаю, що тобі слід зупинитися», – наполягав він. «Це не найкраща ідея. Не бачу жодних позитивних наслідків». «Жодних позитивних наслідків правди? Знати правди завжди добре. І краще її відкриємо ми, ніж хтось інший, хіба ні?» Холстон втупився у свої папери. Минуло вже п'ять років звідтоді, як когось останнє посилали на очищення. Краєвид наземного світу щонедень тьмянішав, і він, як шериф, відчував, люди прагнуть знайти когось. Цей тиск, ніби хмара випарів, наростав у бункері, та будь-якої миті міг вирватися назовні. Люди нервували, знаючи, що надходить час. Це ніби одне з тих пророцтв, які самі себе втілюють, через перенапругу хтось нарешті зривається, накидається на іншого, чи вимовляє слова, про які згодом пожалкує. І ось він уже сидить в камері, споглядаючи свій останній розмитий захід сонця. Холстон переглядав документи, розкидані навколо, жалкуючи, що там нічого немає. Він би вже завтра засудив людину на смерть, якби це дало змогу випустити пару а його дружина неначе штрикала гострою голкою величезно переповнену газом кулю. І Холстон хотів випустити той газ, поки вона не проткнула оболонку.